בטלפון. אורנה, מה את מבשלת לשבת? אני רוצה לבשל דג בתנור. קיבלתי ממיכל מתכון טוב. דג בתנור? סיפרתי לך שהייתה לי הפתעה אתמול? יורם בשל ארוחה מאוד טעימה. הוא בשל עוף ביין ותפוחי אדמה. היה מצויין. לקינוח היה פנקוטה וסלת פירות. היה יין טוב, והוא שם נרות על השולחן. היה מאוד רומנטי. סיפרתי לך מה הוא שאל אותי? סליחה, מירה, אני ממהרת. אין לי זמן. ביי!